Negyedik fejezet. Nanur, a gonosz, végre önmagát is elemésztett gyilkos tűzében. így magyarázzák a papok az évszakok fordulását, és a kiszárat agyonperzelt földanya, a békés és bölcs Isten gurú hatalmába került. Ebben az évben azonban, amire már régen nem volt példa gurú késett tovább hűsölt pompás tenger alatti palotájában, és semmi hajlandóságot nem mutatott, hogy színarany gályájával, ha ullámosra varázdálja a tengert. A forróság enyhült, egy-két csendes eső is megáztatta a szomjúhozó földeket, de a szelek, a tengeristen idejének egyenletes, megbízható és tartós légáramlatai csak a magasban feszítették a felhők vitorláit, nem ereszkedtek a tenger színére, hogy az emberek hajóit is segítsék. Peknemer a kezét tördelte. Inimma az istentelen úgy káromkodott, hogy még a sokat hallott hajós nép is fülét befogva menekült a közeléből, nehogy őket is sújtsa az Istenek megérdemelt büntetése, melyet Inimma most bizonyára magára vont. Pilagu pedig gurru papjait gyötörte, kérjenek választ Istenüktől, mi a szándéka, miért késlekedik. Gurru azonban hallgatott, imást is tehetett volna. Hiába adta vissza neki pilagú áldozatként a gyöngyöket, melyeket a halászok hosszú évek fáradtságos munkájával hordták fel a birodalmából. És az idő múlott. A templom naptár Obeliszkének árnyéka már az évnegyed tizedik napjánál is hosszabbra nyúlt. Egy éjszaka aztán köd kúszott végig a parton. Senki nem tudta honnan jött, először csak a csillagok hunytak ki, de hajnalra már olyan sűrű lett, hogy csak bátortalan híg derengés sejtette, a napisten megkezdte égi útját. Az emberek rémülten tapogatóztak végig a házak falai mentén, mert még a fákják fénye is erőtlen volt. A kiáltások, a léptek koppanásai tanástalanul elhaltak. Néma és áthatolhatatlan szürkeség zárta magába a világot. Délfelé fáradt fehér folt mutatta, hogy valahol magasan, a nap birkózik a földre telepedett párával, de egy kettős óra múltán az is kihunyt, és a délutáni órák átmenet nélkül zuhantak a még messze lépkedő új éjszaka sötétségébe. Rossz előjel, suttogták az emberek, és Pilagu nem papjait kereste fel, hanem hozzám rohant. Mindent tudtam róla, noha őt magát nem láttam azóta, hogy menevível nálam járt. Upatú és a tanács néhány embere úgy érezték, jövőjük biztonsága azt kívánja, hogy engem is szolgáljanak, és kéretlenül hordták a híreket. Csak azt nem tudtam, mit fogok mondani Pilagúnak, és ezért mindenkit kiküldtem a teremből. Megállt előttem, naptól cserzett arca szürke volt a félelemtől, a hajósok noha közelebb élnek a természethez, mint akármelyik mesterember, aki nemigen teszi ki a lábát a saját utcájából, talán a legbabonásabb népség mind között. Furcsa ellentmondás ez, és csak jóval később kezdtem megérteni. Isteni Uram, hozzád jöttem, mert te vagy az egyetlen elakadt. Az, az emberek azt mondják, hogy ez a köd azt jelenti, nagy szerencsétlenség vár ránk ezen az úton. Annyi mindent akart egyszerre mondani, hogy nem tudott összefüggően beszélni. Áldozatot mutattunk be minden Istennek, még Eruának is, pedig ő ilyenkor messze jár is, és mégis. Ha a célt elleneztem is, a felkészülés gondossága, határozottsága tiszteletet ébresztett bennem, és sajnáltam a hajóst. Nem kímélt senkit, önmagát sem. Sovány volt, szeme fehérjebb, vérveres a kevés alvástól, a túlfeszített munkától. És a papok? Gurú szolgái még most sem kaptak jelet, de Habamú templomában a sötétség növekedésével kihúnyt az égi atya tüze. Régóta suttogták, hogy Habamú papjai nem rokon szenveznek a háborúval, mert sikerek gurrú papjait, a hajózás és a térképek tudományának ismerőit övezni akkora dicsőséggel, hogy többé nem tudnák ellensúlyozni. Nem akartam ezt a háborút, de a lehetőség, hogy amit én nem tudtam érőjeimmel elérni, most egy buta köd segítségével habamú papjainak sikerül, feldühített. Tudtam, hogyan táplálják a szent lángot, Hosszú vékony bronzcsövön vezetve hozzá az olajat az oszlop fekete márványburkolata alatt. És azt is, hogy egy évnegyed során többször is kialszik, ha a soros pap elmulaszt olajat önteni a szomszéd teremben lévő tartályba, vagy ha a cső eldugul. Ezt a hívek persze soha nem láthatják, mert a kehelyben, amelyben a láng lobog, marad annyi olaj, hogy a hab is lákolni kezd, még idejében ki lehet küldeni a híveket a templomból százféle féle Ma reggel bizonyosan megtárgyalták a ködöt, az emberek tanácstalan rémületét, és délutánra kialudt a láng. Nem, inkább induljon el a flotta, de én nem vállalom, hogy hátralevő éveimet úgy éljem le, mint habamú hazug papjainak kényszerű szövetségese. Fölálltam és a hajóshoz léptem. Nem tudom, milyen lehetett az arcom, de ilyetten hátrált. A régi mozdulat ébredezett izmaimban, ha nem lépök még egyet feléje, Pilagú a nagyhajós a földre borul. Ide figyelj, Pilagú! Lassan és nyugodtan próbáltam beszélni, nehogy a dűtől, ami rázott, dadogni kezdjek. Itt van a kezemben, amiért harcoltam, és el kell dobnom, nehogy leköpjem magam. Mondtam már, hogy ez a hadjárat becstelen és aljas dolog. Mert egy olyan várost akartok megtámadni, amelyik soha nem vétett nektek semmit. Ezt próbáltam a fejetekbe verni, de hiába, megvesztetek a hatalomtól. Tudtam róla, mit terveltetek ki, már akkor is, amikor azt hittétek, ügyesek vagytok, és én gyanútlan. Megcsaltatok, összejátszottatok Menevivel, és aztán őt is kisemmíztétek. Amit megérdemelt ugyan, nem sajnálom érte, de erre is a hatalom aljassága öztökélt benneteket. Mondhat meg, felej, mit akartok? Vért, hatalmat és aranyat? És aztán még több aranyat? Nem csak azért voltam dühös és elkeseredett, mert megcsaltak, és most én is csak csalás árán győzhetnék. Jobban fájt, hogy a háború egész jól átgondolt, aprólékosan kidolgozott előkészítésében a saját munkámat voltam kénytelen felismerni. Én neveltem őket úgy, hogy a földi ember eszével gondolkozzanak. Hol követtem el a hibát, hogy a hozzátartozó erkölcsi mértéket nem tudtam beléjük oltani? Pilagú reményt veszve lehorgasztott fejjel állt előttem. Ott hagytam és az ablakhoz léptem. A kőpárkány külső élét alig egy méterre a szememtől már meglágyította a pára. Nem láttam még soha ilyen sűrű ködöt. De miköz-e ennek ahhoz, hogy harminc vagy 41 néhány nap múlva innen több mint 700 kilométerre inima veterányai igen sikerrel gyilkolják majd le Lail védőit? Egy pillanatra újra megkísértett a lehetőség. Egyetlen szavamba kerülne, de nem, nem tehetem. A köd egyszer felszakad, és a hajóraj mégis elindul. De az a köd, ami a koponyákban kavarog, soha nem oszlik hát el? A köd a légkör egyik jelensége, pilagú. Először történt, hogy a földi nyelven születő gondolatokat úgy fordítottam Avana nyelvére, hogy nem törődtem vele, érti-e aki hallja. Éppen úgy, mint a felhő. Ez is pára. Csak ebben az éghajlati övezetben meglehetősen ritka tünemény. Sok körülménynek kell egyeznie ahhoz, hogy létrejöjjön, de közülük egyikből sem lehet jövőben bekövetkező események kimenetelére következtetni. Megfordultam, pilagú ostobán bámult rám. Nem érted, kiáltottam rá. Miest megjön a szél, nyugodtan elindulhattok. Ha baj ér később benneteket, az csak a saját ügyetlenségeteknek vagy valami másnak köszönhetitek. Isteni úram, mit akarsz még? Menjek a kikötőbe és áldjam meg az induló hajókat? Ha a papok nem merészelik, jó leszek én is? Az igazat mondtam neked, Pilagú, mert mást nem tehetek. De ne felejtsd el, ez nem jelenti azt, hogy egyetértek a háborúval. Az aljas marad, Akár szerencsés, akár szerencsétlen jóslattal indultok is, és egyszer fizetni kell érte. Elég baj, hogy nem csak nektek, hanem nekem is. A köd reggelre eltűnt, nyomát felszárította a szél, ami hajnaltájt indult meg a szárazföld felől. Nem tudom, mit értett meg pilagú abból, amit mondtam, és azt sem mit beszélt róla másoknak, de az emberek leborultak előttem, amikor a kikötőbe mentem, és ez rossz érzés volt. Pilagú komolyan vette a szavaimat, mihelyest megjön a szél, indulhattok. És ahogy a kikötőpárton állva kiabálta a parancsait, nehezen lehetett elhinni, hogy ugyanaz az ember, aki előző este nálam járt a palotában. Azonnal indulni akart, és helyettesét Sumurit küldte értem a palotába. Nem merte azt üzenni, hogy jöjjek le a kikötőbe, de tudtam, titokban reménykedik, mégis megteszem. Így hát ott álltunk Nundával, kisi távolabban nyüzsgő hajósoktól, akik alig találták helyüket örömükben, hogy végre indulhatnak. Nevettek és kurjongattak, a karjukat rázták, végigdobogtak a parthoz támasztott pallókon, hogy még egyszer megöleljék az otthon maradókat. A tanács kivonult, hogy elbúcsúztassa hadba induló tagjait. Pilagu magával vitte Nahotent, hogy ne neki kelljen a hajók javításával bajlódni, és az öreg büszke volt rá, hogy lám azért még rá is szükség van. Tarkumi Pechnemer hajóján kapott helyet. A kereskedő úgy vélte, számolni, jegyzékeket vezetni jók a saját írnokai is. Tarkumi viszont ezen kívül mindenhez értett, mozgékony volt, a tettek embere. Utóbb kiderült, a kereskedő ezúttal is hibátlan érzékkel választotta ki a legmegfelelőbb munkatársat. A hajóhad királyi gáját Pechnemer hajója képviselte. Nem csak bronzvereteit borította a aranyozás, hanem a vitorlákat feszítő kötelekben is aranyszálak csillogtak. Ezt eddig egyedül úgy mondták csak Dish királya, a retteget már engedhette meg magának. Pechnemer kövér volt és boldog. Derekára hosszú kardot kötött, melynek markolata drága kővel volt kirakva. Az sem zavarta örömét, hogy többször megbotlott benne, csak szolgáinak köszönhette, hogy nem vágódott végig teljes hosszában a kikötőpart kövein. Inimma kaján arccal biztatta, húzzon sisakot is a fejére, baljára pedig fűzzön pajzsot, úgy illik egy igazi hadvezérhez, és biztonságosabb, ha elesik. A kereskedő először lelkesen helyeselt, és csak később értette meg, hogy a vezér csúfot űz vele. Elvörösödött, és úgy látszott, azonnal nekiugrik a nála jóval alacsonyabb Inimának, aztán csak morgott valamit a foga között, és ez a tréfa sok aranyába került volna Inimának, ha számít neki az arany. De a több mint kétezer útnak induló közül talán ketten voltak, akik csak a harc és a kaland varázsát keresték. Ő és Sumurri, akit a hajózáson kívül semmi nem érdekelt. Légy hozzájuk, kegyes Isteni Uram, mondta Numda Halkan, hogy csak én értsem. Ha engedetlenek is, mégis a te néped. Megálltak előttem, és én végignéztem rajtuk. Tizenegyedik éve múlt, hogy megosztottam velük a város életének gondját. Eszembe jutottak az első tanácskozások, amikor még úgy mertek csak beszélni velem, hogy mellük a trónterem kőpadlóját érintette. Most hajukban drága kövektől szikrázó aranyabroncs. Nyakukban háromsoros vastag aranylánc. Bőrövük, sarujuk aranyszögekkel kiverve. Mindenütt Arany és arany. A vasból kovácsolt kardok ezüsttel bevont pengéje elsápadt sárga ragyogásukban. Egy pillanatra az a bolond gondolatom támad, hogy mit mondana mazu, ha látná őket. Igaz, azt is meg kellene látnia, hogy milyen elszánt, sorsukat félelem nélkül kereső és vállaló a tekintetük. Akkor értettem meg, hogy numda kivételesen tévedett. Nem lehetek hozzájuk sem kegyes, sem kegyetlen. Egyet tehetek csupán, megőrzöm a várost, hogy legyen hová visszatérniük. Fölemeltem a kezem a búcsú mozdulátával, és ők leborultak, mint előbb a tömeg. Megkönnyebbülve ruházták vissza rám a hatalmat, amelyet elvettek. Szándékom ellenére vállalnom kellett, pedig éppen ebben a percben láttam talán először teljes világossággal, milyen végzetes ajándékok sorát kapták tőlem. A földi technika magvai vért és háborút hoztak, a hatalom bírásának vágyát mások felett. Néha egyetlen ember is képes arra, hogy megindítsa a történelem szekerét, de aztán, ha elébe áll, biztosra veheti, hogy szétmorsolják a kerekek.